طول ما انا باقين ده اللبذه من لب كل دخل ذلك انت او لا من اولين ذوي المحب المحاربين وغلين غاليين سواء كان ذلك في ايام او يومين او خالدين او مؤجلين او طوائف كثيره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم وصلنا متسليما كثيرا زاد الله بركاته وشرانكم ودنا مسلّمات السلام نوصي الله وخصني محمد صلى الله عليه وسلم كاجوزي شر الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وبيكبر يته بوته صلاه استكم بغوازش لا موت مناتي الله تبارك وتعالى مليم داناس uczyni odaniekogo sobie isteskom bogowaznaś odaniek mismo što je u poglavlju hadžu znači delo sa kojim se družimo je delo Bulugar Maram znači delo znači kojim su spomenuti uh, hadisi Allahu bësanika alejhi salatu vesselam koji govore o određenim tematikama tačnije znači poredane fikskim poglavljima i uh, trenutna tema sa kojim se dru, družimo je poglavi o poglavlju hadžu Međutim inšallah kazao ćemo pola hadž, zajecmo nešto možda neće reći da sam nije, međutim možda e, ovo je čini znači, više vezano rekli smo da čisto samo za hadž. Međutim inšallah završimo ćemo u poglavu zajecmo, znači neke stvari koje će biti možda tako da kažem da sam nije, znači da znate ovo koji dan ćemo da završiti poglavlja. Dobro. E hadisi znači da samo napomenemo, znači da se vratimo e, da je Hafiz ibn Hajar je spomenuo hadis Jabra I to je veliki hadis. I rekao sam, znači, da je taj hadis osnova govara o hađu. Sada Hafiz ibn Hađar, nakon što je završio sa hadisom Džabira, spomenuo je hadise, međutim, upet na neki način koji se vraćaju, koji su vezani za hadis Džabira. Znači, koji detaljnije pojašnjavaju hadis Džabira. Dobro, prije nego što počnemo, govorili smo o arefatu. Znači govor Arafatu je bio prethodim u hadisu Džabre. Ušto počnemo sve uh, četati ove hadise, da ćemo samo jedan uvod. Znači rekli smo osmi dan, znači osmi dan se zove kako? Jaumut arvija. Znači osmi dan hađe kreču na, na minu. Jel u red? Kreću na minu i na minu klaniju koliko vakata? Koliko je sunnet? Znači pet vakata, ma. znači poodne, Kendi. I kendiju, akša, mjaciju i sabah, dakle njim. Dobro, ovaj boravak na mini, kakav je propis njegov? Sunnet. On je sunnet, znači ovaj prvi, da tako kažem, boravak na mini, on je sunnet. To nije vađub, nije onaj vađu, kasniji boravak na mini koji će doći. Dobro, e sada, to, znači kad osvan u deveti dan, hađu onda idu sa mine i gdje? Na refat. Dobro, da e gledajte dobro, ovo, sada dobro slušajte. Ovo sada dobro slušajte. A ne bih kasnije ponavljeno. Hađuje sa mine ujutru kreću prema Arefatu. Dobro. Kad uđu na Arefat, obrate par sad, Arefat je rukma. Arefat je rukma. Koga mašija Arefat, maši oga jehađu. Vite ovo sad, znači postoje stvari koje ako izostaviš možete ne dokneti. Međutim, ko izostavi boravak na Arefatu, znači maši oga jehađu. Znači, ne može da, ne zna šta da zakolje znači od kurbana da, na, da, nadoknadi, da nadoknadi to. Dobro. Međutim, kakav je sad propis boravka na refatu? Od kada dokada čovjek mora boraviti na refatu? I, znači, od kada dokada i od kada počinje boravak na refatu? Boravak na refatu počinje od kada... Od zavaru šems, od... Nači od kad je sunce u zavalu, to jeste od podnje namaza. Ima jedan broj lome koji kaže da boravak na arefatu počinje i prije zavalu. Znači, prija nego što je sunce na polovini neba, znači prije podne namaza. Jedan broj mi dozvoljava ako bi čovjek došao, obratite pažnju sad Na Arefat ujutru i od otišao sa arefata kaže da mi ispamo. Međutim, džumhur lome to ne dozvoljava. Nači boravak na arefat su so računa od kada? Od podnje, od podne namaza. Red. Znači zapamjtevo, boravak na refatu biva od kada? Biva od podne, od podne namaza. Dobro. Međutim sed, ko dođe na refat poslije podne namaza, ili neko zakasni. Naprimer, ako kažemo da je podne u 12, neko će doći u 12, neko će doći u 11 prije. Pa će ostati, neko će doći u 12, neko će doći u 1, neko će doći u 2. Onaj koji dođe tada, može ljudima sa refata dodi. Može rod mala odje, može li? Može biti na Refatu do 3 sata i otići sa Refata, mora sad. Ne možeš. Naći ona je koje idemo sad korak po slušajte dobro. Ona je koje došao na Refat prija zalaska sunca mora na Refatu da ostane do zalaska sunca. Da ostane na Refatu do kada? Do zalaska sunca. Arknismo na Refatu. Naći ja kako došla nisu đabra, đizlo đabra je došlo. Da postani kahnih sarat, saram od džohud, od džogovor. Posle toga su klanjali poodne ikindiju. Kako? Poodne i ikindiju su klanjali spojeno. Znači po dva rekata i spojene. Jel u redu. Znači čak i hanefije dozvoljavaju ovdje šta? Spanj namazan. S tim što ovdje ima kod hanefija govore. Da znaš. Znači Ebu Hanife kaže samo ako se klanja za imamu. Za glavnim imamu na refatu može da se krati ispaja. spaja. Međutim Ebu Jusuf i Mohamed dozvoljavaju pa makar da. Znači klanjaš u šatoru, klanjaš negdje. Dozvol naplanjaš dva rekata da spojiš i da kraćiš. Jelo redovo. Dobro. Kada doшло, znači boraviš sve do zalaska sunca. Nač osnovai, da čovjek na rafatu boravi do kada? Do zalaska sunca. Znači kanjaš podneki indi u prvom vremenu i slobodan si sve do zalaska sunca da ibadetiš i da dobiš. Jelo redu? Dobro. Ako bi se desilo da prije zalaska sunca odeš, dođe čovjek kod je ode Uhotel u hotelu Mekku. Kakaje propis toga? Jel ga mašjerfat? Ni je ga mašjerfat. Žutim treba da zakune kurban. Dači treba da zakolje, da zakolje kurban. Dači u ovom je znači hadis spravan. a treba da šta? Treba da zakolje, da zakolje kurban. Dači kod dođe pri akşam. Dači mora da ostane na do kada, Do zanas kasunza. A kod je prija, treba da se Ok, Ako se urati ništa A ako se ne vrati, treba da zaklije kurba. Dobro. Kad, bude, kad je zalazak sunca, na refatu, hađuja, će šta raditi? Znači, posvjedica i badetu. Znači, sad ne citiramo došla Hadisa, i njega će mi šalno citirati to kad budemo subotni dres, smo počeli isto propisiti o hađu. Znači, hađuja tada znači, donosi tekvire, uči Telbiju, uči Dove, itd. Znači, badet, općenito измежду старых мучий и тарбината уджупут упути первый хадис о ком говорит да когда буде залезет солнце когда буде залезет солнце что та да раде самое по зана муда почеркнем так что ночь ночью мода так значит чем значит сигуны буду да зашло солнце иду где идёramos Znači to tri naziva je muzdalifu, ne znam. Kreću na muzdalifu. Neće klanjati ništa dok ne dođu na muzdalifu. Kad dođu na muzdalifu, znači tu će klanjati akšam i jaciju. Znači spojeno. Jel ured? Kad dođu, kad dođu na muzdalifu. E dobro. Da se vratim sad na govoru Arefatu. Do kada, znači ovo smo rekli, ako čovjek dođe prije akšama, mora da, da ostane do akšama. Da. Pačutim dokada je doka znači on to da ako čovjek dođe posle akšama na Arefat, da ga Arfat primi i što? A ti se čovjek dođi na Arfat po žuri, oburla, drž ne daje, drž ne daje dođe da, da, akšam prošlo. Ja misliram na Had. Do kada? A možete razumijesh? Da će dobro do, do, do, do. Do zore. Do mora zat. Samo do zore. Do podne, do kendih, nakada, ti do zore. Ako čovjek uvati, arefat do zore, ufati je hadž. Obrate pa vrijeme, arefata možemo ovako Od podne namaza onog devetog dana pa do sabah namaza sljedećeg dana. S tim što ona s tim što ona je na refat pri akšama mora da ostane do Akšama. Međutim, ako bi se desilo kasnije da dođe čovjek, da dođe čovjek i da ufati dio noć, da bude na refatu, znači makar minutu, znači hađemo mi još šta? Znači hađemo ispravo. Znači da ufati, da ufati do zore. Jel u Rekli smo, vraćamo se sada. Rekli smo, došmo na muzdalifu. Na muzdalifu, čovjek šta radi? Znači došao si, na muzdalifu ćeš doći posto Akšama. akšama nekad, U pola noći doćeš na Muzdalif. Jel uredno? I na Muzdalif ostaješ sve do sabaha. Klanjaš sabah, međutim sad klanjaš sabah, gledaš da klanjaš što ranije. I je kažu, koji kažu da je pohlelano sabah kasnije klanjati, kažu klanja se sabah šta Ranije. Klanja se sabah i ostaje se, ostaje se, dači ovaj sunet potvrđeni, čakaoš ti kod Hanefije vađup, da ostaneš zikri, zikri, zikri, zikriš, zikriš, zikriš sve do blizu izlaska sunca. I prijezlasko sunce ideš na minu. Jel u redu, prijezlasko sunce ideš na min. Nači došlo se na muzdalifu, na muzdalifi ćeš biti do sabaha, planjaš sabah ostačeš do prijezlasko sunca i onda ideš gdje? Na minu. Onda ideš na minu. Ideš na minu, gdje bacaš šta? Kamenčići. I dobro, kada si došlo na minu, nači na minu se, šta radi? Bacaju kamenčići. Znači, imaš prvi dan. nači da baciš kamenčuća. imaš prvi dan također, šta? Imaš talaf, imaš brijanje glavi, kao što će doći, ili šiša. Jel u redu. Međutim, na mini se bacaju kamenčuće. Dobro. Koliko... Ovo ćemo za kasnije. Koliko se ostaje na mini? Međutim, gledajte sad ovo. Gledajte ćemo sad na muzdalifu. Znači, došli smo svakša majacija na muzdalifu. Jel u redu. Ostao si do sabaha, klanio si sabaha, zikriš do... I prije izlazka sunca ideš. Nešće kad izlazak sunca. Prije izlazka sunca ideš. E Ovo noćenje muzdalifi, kakav je, kaka je propust toga? Kakav je propust noćenje muzdalifi? Znači, Kodžunghur u Lama je vađub. Znači, u kaže da je vađub. Međutim, opravdanje, ako rekao sam, bio sam spomenuo govorše Binbaza, ako je gužva, ako nemaš gdje da nađeš, da možeš da odniješ. Jako ko znam da je Kodžunghura vađub. Kod hanefija je sunnet. Međutim, kod hanefija šta je vāđib? Kod hanefija je vāđib ono odposte sabaha do priznaska sunca da budeš onaj period na muzdarefi. A kod nije sunnet, znači da nočiš, da nočiš na muzdarefi. E, dobro. Međutim, znači kada sada možeš bacat kamenčiće? Jer znači prvi dan, kada gledajte p... sad, kada kadu... je kadu... kadu... kadu... kadu... pitanje bacanje kamenčića, koliko kamenčića čovjek baca? Čovjek da 49 prvi dan 7 dobro prvi dan 7 drugi dan 21 pla znači prvi dan bajerama se koliko baca samo 7 da koliko nam je staro još dana bacana 2 2 2 2 ili 3 2 1 3 da može 3 znači ومن في يومين فلا في يومين فلا إثم 2 можеш 3 dana dosta Ako ćeš ostati dva dana? Dva dana na mine. Znači, svaki dan bacaj kolko? Dvacete dana. Svaki dan bacaj dva i znači, prvi Znači, samo prvi dan, bacaj sada. Dobro. Drugi dan, bacaj, to je prvi dan i omuta širik. Bacaj kolko? Dvacete dana. Drugi dan? Dvacete dana. Kolko je to 4,2 Četarazdva. Četarazdva. Četarazdva. Četarazdva. Znači, ako ćeš ostati dva dana i otići, bacaj kolko 49. Dobro, ako ostaneš treći dan, samo? Yes, bacaš 7. Ne bacaš opet 27, treći dan opet bacaš 27 i vamu sa 49, koliko je to? 7. 70, znači ako ćeš ostati puna 3 dana, znači bacaš 70 kao vam čuče, redu? Ne, se to, borav ako minućemo opet, opet pojasti. Međutim, da se vratimo na muzdalifu, ostaješ do prije izlaska sunca i prije izlaska sunca ideš ideš prema minu. I gledaš da odma dođeš na, prvog, na, na, na džemretu al-aqabe i da bacaš. Zašto ideš prije izlazka sunca? Znači, vi čite u hadisu, zato što su mušljici prije, prilikom obavljanja prilikom obavljanja hađa čekali izlazak sunca. I govorili bi kao što će doći izađi kako bi išli. Pa je Boži poslanik ali i sanatu sanat ti jeo da se šta? Rasku od mušljika pa je išao prije izlazka sunca, pa je išao prije izleske sunca. Jel'o u redu, znači danas smo spomenuti, znači, uspomenuti smo ovdje kovod šta. Znači, boravak na refatu, reksmo šta je boravak na refatu. Boravak na refatu je rukne. Znači, kad gud karir mu vadžib, vadžib od prilike je da znam či, ono što ako izostaviš trebaš zaklat kurba. Jel'o u redu, međutim, rukne ako ostaviš gotovo. I gledajte, znači, reksmo šta je refat, reksmo šta boravak na mil. Boravak na refatu je šta? Rukne. I reksmo od kada dokada. Znači, ako ov, ufatiš, jedan dio noći ufatio Ako dođeš prije zalazka sunca, moraš ostati se do zalazka sunca. Ako već što prije, moraš se vratiti. Ako se vratiš, nema ništa. Ako se ne vratiš, mora zaklati, moraš zaklati kurban. Moraš zaklati kurban, dobro. Noće idemo zdjeli fi, kod žumura je šta? Vađu. Ako ima gužne, da odeš, znači, nisi obavezan ništa. Doće Hadisu, je Boži poslani dozvolio ženama i djeci da idu da idu ranije, da ne čekaju do kada ostaju do kada ostaju drugi jelu red da među tim kad hanifia yasna sta boravakna muzeli fi mejutih onai boravak, boravak posle sabaha do pizra sunca, taj boravak sta taj boravak je vađu. dobro počitaj hadi što smo hadi što danas ta ranosi sa danas radi Allahu anhu da je rekao kada asuješ samina na arefat telbi bi donosio ko ti od nas i leb mu ga porekli a atek biet bedonas bi iyo qehti od nas i ne bi mu ga poratu. Šao znači? Gledajte, e, ima jedan broj leme, jes u Usman thorka doješ i ti mogle da ash kabu preseješ sa preseješ I posle, ne samo prilikom talaf, nego i posle toga nema telbi. Međutim ispravno je da da se telbi učina hadžu do kada celo prvo bacanje. Kad baciš prvi kamenčić, tada prestaje, tada prestaje učenje, tada prestaje učenje, učenje telbi. Ovaj hadis govori naci, da bi narefatu ljudi, da bi bilo oni koji šta takbiraju, znači izgovore Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir te šrike, znači što je kod nas poznato, a bi oni koji učili talbi. Znači ni ti bi ovih usporavili ovih, ni ti bi ovih usporavili. Ovaj hadis ukazuje nešto? znači da je sunnet, da se talbija uči se do bacanja kamenčića. Znači to je glavna asana koju ukazuje v hadis. U Lama također izglači jednu lijepu stvar iz ovog hadisa, a, to, da ka, a to, to je da se kaže da selaf, odnosno ashabi, da ne bi prešutili ono što bi vidjeli od neispravnih stvari. Znači iz ovog se izglači da prve generacije ne bi prešutili što bi vidjeli od pojava, a što ne bi bilo ispravno. Zašto? Zato što je ovdje Enes radi Allah tada anhu kaže Kana yuhillu minna almuhil, fana inkaru alaihi. Znači, bilo je međunama međuna onih koju ću i talbiju, i ne bi mu to niko osporavio. Što znači da je bilo neispravno, neko bi mu osporio. To jeste praksa sahaba je bila kad vide nešto neispravno, da je to osporio. Što znači da su uzmali dokaz ono što oni, ono što oni prešute. Znači, ovo ukaziva našto, znači ukaziva na princip, na na dobro, odračanje zlo. Dobro. Prenosi su so od Ibn Abbasar, radijallahu anhuma, da je rekao poslao me Allaho poslanih sallallahu alaihi vasallame sa putnim stvarima ili je rekao sa slabima sa muzdalife noć mutafakuna alaihi I, I sledeći? Prenosi se da iše radijallahu anha da je rekla Sauda je tražila dozvol, dozvolu od Allahovog poslanika sallallahu alaihi vasallame u, u noći muzdalife da krene prije njega, mm -hmm. a bila je teška pa joj je dopustio, mutafakuna alaihi Znači ova dva hadisa ukazuju nači rek smo kada ljudi dođu na muzdalifu nači se muzdalififu gdje na minu nači kad ljudi dođu na muzdalifu nači kažma da je sunnet nači najmanje ruč sunnet ili što kažu neki vajbu nači u sako slučaju praksa Allahu wa kusanihka sallalahu alihi wa sallam bih sadafati ide na muzdalifu i na muzdalifu jostaje do kadal nači do sabaha naģi utim nači sadaj ovi ovidani nači dani su kojem ima tškoče jataku ina apura I zato je, ako se sjećate prvi hadis odaiše, znači, poslanik kada je rekla da li žene imaju džihad, poslanik, alaihissalatu wasalam, rekao da hađ i umru. Znači, to opoređenje poslanika, alaihissalatu wasalam, sa džihadom ukazuje našto, znači da u hađu ima stvari koje su po teškoće, znači u smislu da čovjeka umaraju. I sad nema sumnje znači ako čovjek izađe, znači, boravi u šatoru, boravi na otvorenom jedan dana, dva dana da bude šta, da da, da bude mora. Znači, čitav dan boravka na refatu, znači doba ibadet i zato, na primjer, ono nas pomije, kaže, ona noć na fi, kaže, tada je pohman da se šta radi? Kaže, znači, da se spava, da se odmori. Znači, kažu, znači, neće čovjek plenjati noćni namaz, nego je, znači, pohman da se tada odmori. Zašto radi? Prijašnije i zato što sutra slijedi također, znači, dan gdje čovjek ima znači, posla, tako, tako da kažem, znači, koji svezani, koji vezani za ibadet budu tim praksa allahov poslanika alejih salatu vesselamu bila na ludima koji imaju poteškoću i koji su slabi znači prije svega žene i djeca znači prije svega žene i djeca da im dozvoli da odmah idu da odmah idu šta da odmah idu samo zdali fe je zato kaže im nakulame da ne poznaje razila ženje znači oko sve stvari kod ulame znači da žena i djeca i slabi da mogu znači pria da mogu pria da odu da mogu pria da odu samo zdali fe do Prenosi su so od Ibn Abbasar radijallahu anhumah da je rekao Fusanih, Allahu Kusanih sallallahu alaihi wa sallam nam je rekao ne bacajte kamenčiće dok se ne pojavi sunce. Prenose pitorca osim Nasaija, a u Senadu je prekid. Mada u lama ovdje kaže da u osim Nasaija, znači da ovo nije ispravan govor Ibn Hajar. Znači u Nasaiju se nalazava hadis. Nez. Prenosi su so da iše radijallahu anhumah da je rekla poslao je virvijesnik sallallahu alaihi wa sallam ko umu selame noć u oči bajrama. Pa je bacila Kamenčiće prije zore, potom je otišla i obavila Tawafadu. Branas jebu Davud, a senad mu je u uvjetima muslima. Dobro. Ovo sada, ove dvije predaje, ne li ćemo svrati sutra. Onaj. Međutim, samo ću kratko reći, da ove dvije predaje govore o čemu? Znači, govore o tome kada može da se ubacati da se počinju ubacati Kamenčić. Ovdje, znači, u prvoj predaji, znači, mada u njoj ima slabosti, еј мијти махафизе мина ханджери офетхол бариуцини упредају као хасан када ове каже да има инпитац значи прекинут прекинут осторанцу санада значи ове се каже да е послани сл лаллаху алейхи ва саллем лекула термул джамра хата татлуал шмс نمу етабасати джамра سنه док незадже сун је Međutim, Džumu Huruleme nije na tom stanovište. Znači, Džumu Huruleme dozvoljava i prije toga. S tim što Anefije kažu da je znači, da počinje kada na slupanjem zore. Da na slupanjem zore čovjek može bacati, međutim, ostala Huruleme dozvoljava od posle pola, od posle pola noći. Međutim, kad budemo se još ducali bacanja na Džumaratu, o ovome govoriti, o ovome ćemo govoriti detaljnije. Prenosi se do od Urve, Ibn Mubardis, Muzagrisa radijallahu manhuda je rekao, Allahu poslanih sallallahu aleyhi ve seleme rekao je, ko pristuje ovom našem namazu, sabahu, misli na muzdalifu, potom stoji se nama dok netrenemo, a prije toga je stajao na refatu noću ili danju, upotpunio se njegov hač i završio je svoje obrede. Prenose ima. Sahih Ahmeda je, Davud, znači ga i Abu Znači prenose ga pretrca i trmeziji ga u cijini u radoostaniju i bluhu zimu, Значи ešte ta kaže u Madisu, ovaj hadis se prenosi od Ibn Mudarris, od Ibn Mudarris se bi اصحاب Allahu pak suni ka sallallahu alejhi ve sellem. Vidite za neka kaže hafez da ima samo da prenese jedan hadis i to u poglavlju hadis. Значи mislim se na ovaj na ovaj na فقد بوديه سنما استياو سدوك نكرينم سدوك نكرينمو سموزداليف وقد وقف بعرفه وبرات بجنو وقد وقف بعرفه قبل ذلك اا كاجي بريهودنو يعني بريهودنو يعني كوبوديه на муздалифи санама سدوك نكرينمو يعني kad bi bozhi po A prije toga je bio na refatu po danju ili po tem Fakat temme hađunu, njegova hađu, Nači potpuno. Znači, iz znači, ov, ove riječi, lejlan evunaharan, po danju ili po noću, znači, našto ukaziva, nači da onaj koji, koji staje, ko bude staje na refatu po danju ili po noću, znači, jedan trenutak. Znači, čekanef je kažu, pa makar da, da bude usnuo da dovedu čoveka da je besvijest ili Na naprimer desiti prije toga pome svi je zaspo, dovedu ga budio na refatu znači ispraveni šta? ispraveni njegov, njegov hađu znači ovo se može desi nekada ljudi naprimer hoće da stignu na hađu znači krenu dan da refate i hoće da stigne, hoće da stigne ako stigne prije sabaha znači ufatimalo te noći, ufatio je šta? ufatio je refate kaže fa kada temma hađu njegov hađu potpun vokadan tafetahu i završio je Završio obrade. Znači u potpunije završio obrade. Znači ovde se, zašto se spominje ovaj hadis ovde? Faqad waqafa bi'arafe qable thalike lejlan evo naharan. Pa je boravio prije toga na refatu, podani iliko noću. I zato ako se sečate, rek smo na jedan divu lama je kanje, ako ode i prija prija podne namada. Staro guzma je kao doka zovu naharan. Znači prije to je podanu, podanu, podanu bio. Znači mada, znači što smo rekli kada je u pitanju stajanja na refatu, Znači da je na refatu, ako dođe prija zalazka sunca, da mu je obavezno da ostane do zalazka sunca. Ako ode, šta treba da uradi? Da se vrati, tjelo redu. Ako se vrati, imališta, lišta, nema ništa. Dobro, znači nema ništa. Ako se ne vrati, šta? Znači treba da zakolje, treba da zakolje, treba da zakolje kurban. Treba da zakolje kurban. Hrano si iz Sodomera, radijallahu, han vude, rekao muššice ne bi krenuli samozdalife dok dok ne bi izašlo sunce i go, govorili bi osvjet od svjetce se, se biru. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme razgovarao se ođnih pa je krenuo samozdalife prije izlaska sunca. Prenosi Buharija. E, znači pa pa što je Znači mušriiti Mekke ovo je na da kažem važni bit na da znate se znači počento sa istorijskog aspekta. Znači mušriiti Mekke kaže se predaj inna al mušriki ne kadu laju fijedun hatta tatlu ašas. Mušrici ne bi išli, znači odakle sam uzdalifé, sedok ne bi, znači sunce, sunce izašli. Dobro, našto upućuje ovo? Znači ovo ukazuje da su mušrici obavljali hač. Pasite, kako sedo, kako mušrici koji su gori od kršćana i židova, znači ako bi mimo islama, znači jedini pravi put je koji? Islama. Inna dina inda Islam. Jedina vira kod Allaha prihvaćena je šta? Islam. Poslanih sallallahu alaihi wa sallam kaže, tako menoga u moja duša, neće za me nečutnih kršćanin, ni, kršća, ni, ni židov, a zatim u ne povjeruje, a da neće biti poslanih vatr. I zato oko god posle poslanih kareh i sadatu, jer čuo za Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam, a nam nije povjeru u njega, bit šta? Stanovnih vatr. Dobro. Mimo Islama imamo dosta religija, pravaca itd. Međutim, te neke glavne su koje Znači, kršćani i židovi. Znači, kršćani i židovi, koji nose zajednički naziv? Nose naziv Ahlun Kitab. Zašto Ahlun Kitab? Znači to da smo na pravom putu? Ne, nego Ahlun Kitab znači da je osnovi, da im je objavljena knjiga, da su u osnovi slijedili poslanjika, međutim sve su šta? Sve su to iskvarili, pokvarili. I zato, u svi ti pravaca, kršćani i židovi su najbliži islam. Znači, najbliže slama kojem, znači, ne znači to da su na pravom putu ili da njih na pravom putu, ne. Nego zato što im je osnova, znači, osnova, osnova je vezana, znači, za objavu. Međutim, to su skrivili, uveli trojstvo, uveli ovo i tako dalje. Jel I zato iz toga razloga, muslimano je dozirano da ožene krišćanku, da jede ono što on zaklolo i tako dalje. Dobro. Poslije toga, dolaze drugi pravci. I znači, mušljici obožavaju koga Znači, božanstva, Kijipove, više Kijipove i tako da. I zato, na primer, jel dozvanim čoviku da jede ono, što je zaklo mušlik? ne. Jel dozvanim do da da jede ono, što je zaklul krišćanim židov Jesu, yes, yes, yes. dobro, urijetu. Međutim sadavu, jesu li krišćani i židovi obavili hajž? Nijesu. Nijesu. Jesu mušnici obavili hajž? Nijesu. Kako to sadava? Jeliko je to tato To byl ty kontáž. Aň říct se, žeš to k sobodě, žeš no. to, se tu ne. Dobrý, Ibrahim alej se nám líbí na tým prostorima. Znači může nastalo... Znači první osodník a... Dobrý. Může Ibrahim alej se nám můžu dohačit. možná na znači my jsme si hodnou dohačit. znači... Si... Můžu říct se, jaké... Osnoví, osnoví, osnoví. Koje je něhova věra? Věra Ibrahim. Věra Ibrahim. U osnovu, osnov, osnov. znači, znači, osnov znači, znači, i osnovu, i osnovu je, znači Arabe, znači Kurejiše. Koje su osnovu vjere? Znači vjere Ibrahima, alaihissalam. Znači da ovo znate. I zato je bilo kod njih ostataka čega? Bilo je kod njih ostataka? Znači ostataka temhida. Jel u redu? Znači je bilo u vremenu, znači poslanika, alaihissalatu wassalam, znači prije objavlje, znači je Božava oki poj, Ne, jer li bio jedini koji nije obožavao kipove? Nije. Nije, bilo još. Znači, bilo je prije poslanika Ali Hissaratu Vesna. Još pojedinaca koji nisu šta obožavali kipove. I bilo je čak među njima oni koji bi stanovnici Mekke istirali po danu iz Mekke i koji bi samo da se vraćaju po noći. Da noć u Mekke. Zašto? Zato što su smatili da je na taj način bojkotuju. Jel redu? I zato uleman kad kaže zašto uh, uh, volama uh, kada govori zašto, uh, kao posta, nači, da post znači da on kaže znači to se naziva ehli al-fatra znači uh, pripadnici ili stanovnici ili pripadnici onog perioda prije dolaska poslanika alejselatu selam znači ljudi prije dolaska poslanika alejselatu selam je prije njegovog građani koji su umrli koji bi umrli dje sonic u džennetu i gehennemu jo junto jo hanno ne ne mushriici koji su, umri, koji su kipo, Jihanna. Jihanna. Jihanna. Kaže, mu. Ko se božalo ekipovi umrli. Požanna. Tab Allah dželalü shanu kaže: "Oma kunna ne bi kaznili dok ne počnemo poslanik." Jer Isma'il oni. Pa yes, jer su bili. Sa ljudi je bilo koji su poznavali tevhid i salim selam. Tacije bilo ljudi koji su poznavali monoteizam. I ono mi kaže, ti pojedinci su bil dokaz proti svi drugi. Smala. Znaš, imaš ljudi, kada je govorio o uspostavljanju dokaza, znači, ponovim, trebao svaki da dođe na, na vrata da zapuca, razumiješ? Salam, malik, idne, razumiješ. Ne, razumiješ, ljudi do, došli do njih, Kur'an. Ob čem to ovo sad govorim? Ovo je sad mesela opasno. Znači, ob čem to, to ljudi došli do Kur'an, spomeni poslanike Muhammed, to što ti ne zainteresuje, zainteresu, to je tvoja stvar. Jelore, međutim, po, e, Božji poslanik, aleyhis salam, pitao ga čovjek: "Dije moj otac?" Hadi su Muslimu, pepož pa je poslanici rekao: "Šta inne ebi u albaka fi nar. Mo i tvoj otac subat." Zašto su u vatri? Načiraj, nije došao da pot, ne zna što poslanici. Međutim, bilo je pojedinac koji su bili na tenhid. Jelored. Načito, hoć da vam kažem, vraćamo se na šta? Na to je da su oni bili na čemu? Da su bili na tenhid. Načito, da je osnova njihove vjere vjera ibada. Što znači da su imali ibadet a Znači, Ibrahima, međutim, su, naci znači, koji znači, su, znači, su, su, su su bili i Bajrahti, od Ibrahimu alayhi ti oti ibadete bi hacc. Međutim sa Stefanom sam su, znači obaćeli i počinju li smešlatina. Naci koji nema nikakvom vezu sa Ibrahimom, najprimo to ga je bio tawaf. Naci kako su tawafili? Gol. Gol. Naci zašto tawafili su gol? Međutim pa znekat su imali, znači imali su sve jeste više nego moždaju sad, međutim žene su tawafili po noći, uškaru po danu. Ježena bi govorila اليوم ما بدا بعضه وكله فما بدا منه فلا احله ستسفيد 1 2 والسه قال هو ايش اللي سفيده تو نادا بكم يعني نادا بكم tak Dobrze zašto stowafili gole Mislę su da u boja lice suda i majo i metku szubhej da i majo haram pokażę jak ci Da kada hoče djede na hač, da mi je nije? Kod brice. Kod brice, to nejmo ni kve vize. Jema štije sad ukras, pare je zamijent nije. Jelo red? Međutim nejsan. Međutim, ima su ti ibadijeta od Ibrahima nejsanu. O ti ibadijeta je bilo da budu nam uzdalifi. Jelo red? Međutim, ne bi išle sam uzdalifi, osim kada? Sunce izađe. Osim kada sunce izađe. Znači, govoril bi, as shriq fe bi ruq a širik sabiru bima na ja sabira znači zađi sabir to je bila praksa njihova džahilijska da pa je božjih poslanika alin santo santio da se razlikuje od njih ne da se razlikuje od njih u osnovi ili da kažemo znači jer pa šta koje propisano poslaniku i ispa da eh, musi suočeni znači tebi je propisano međutim božjih poslanika alin santio santio taj dio njihove prakse eto da se to mešta da se da razlikuje od njih pa ej praksa bože posle nekih aneh isalatu selam bina šta znači da ode da ode prio a rekli smo da hanefi ismat triu da otklanjanje sabah pa do tada znači šta je morao a evo sheh ibn fauzan alawali ona ne ne morao morao šta dojetu fom sheh fauzan qrib qrib ne kira bas bliz bliz samo da pročita nešto kaže sheh fauzan kaže wa qad dhahaba ba'du Jeden, jeden broje nefi je smrtila. Kaže, jeho hva kovlom kavit. To je kaže, jeho. Vlasem se mi jeho. Dobre. Až vam pročital to ještio jedan hadís, išela v mm -hmm. sledeći mu. V sledeći mu stalo za sledeći, za sledeći po. Znači najvažnije, da smo boje znači, da se dobro zumele, a reflatim uz delif. Jel ured. Išela, da nije puno propisa. Znači, ja gledam koliko mogu, da vam ulegšam. Znači, gleda više, innači, da što manje izlačimo, Da tako kažem pouku i poruku i sad nam sa lakše. Jer svaki hadis možemo doći na primjer svaki ako bi govorilo o načeravskovanju od mušika, u njemu mi badi tu znači zasebna tema. Mi ljudi imove ovaj neke stvari samo išareti. A gledam da uzmem osnovnu pouku i poruku da znate sutra kad se spomene određen propis, da kažemo šta, znači da je, znači da znate znači osnovu, znači dokaza do, dokaza za to. E, sada oni hadis koji će doći koji će spomenuti Hafiz ibn Hajar Jeste, znači, hadisi koji su vezani za, za što? Znači, za minu i za bacanje. Znači, sada, kad smoteš tamo zdjelje, da doštimo na minu. Znači, doštimo na minu. I tu je posljednja faza hađa. To je posljednja faza hađa. I zato lama kad kaže, znači, ko što će doći sljedeći hadisi, znači, da kad bacanje Kamenčića prestaje Telbije, zašto kaže? Zato, zato što je to kraj hađa. Kad uđeš na minu, ostale stodređene radnje, to je prilike šta Znači, stoji da bacaš na jednom džemratu. Znači, dalje je te ostalo šta? Brijanje glave. Klanje kurbana. Kukolje, međutim danas, malo kukolje svojom lukom. Ostalo šta? Ostalo tavaf. Imaš li saj? Ima hački saj. A ha -ha. ha, sad evo, ovo smo završili, ali evo sredinu pitanju. Znači, uvijek smo imali tri obreda, tri načina obreda, tri načina hađa, je tako? šta Ima Ifrat, Kiran i Temetu. Dobro, Temetu šta znači obavijuš umru i obavijuš hajđu. Ilo dede, kad, kad si obaviju umru, nači obaviju si tawaf, obaviju si sajđu. Išta? Tawaf i sajđu obriju si riskrati u glavu i skinu si hrana. Dobro, sad obavijuš hajđu. Nači u osibiju si narefaatu, ideš na obaviju šta? Tawaf koyi za hajđu. Ali ima sad sajđu ima zato I, je zato što? je siguran ima ima je sajnje, namre na haggju, bih ja sam bih jo, koliko ima god sam bih na haggju kak sam na haggju Allah dvihilad hit eh, mima po gledaj mi se lo zastra sad kad govorimo da govorimo samo temetto što du dan sa bojo večino sam temetto Na umra pahađu. Međutim ulema se razi lazi dali temetu kad obavljaš, dali masz dva sa'ja il ti je dovoljene dva sa'ja. Kod ne je dva sa'ja. Allah vas nekradu. Glavno vnese, da vam kradu ima dva sa'ja. Allah nebude izlam. Znači obavlja se ta'j imaš druge sa'je. Međutim ima rivayet od Ahmeda, je dobiri ga šeikh Uslana dvbn Taymiyyah da samo jedan sajn, da je dovoljen, da je dovoljen jedan sajn. Međutim, ovo, znači, sad je došla, samo da vam kažem od prilike što je ostalo. Ostalo je min. Znači, ostalo je da dođeš na min, da baciš kamenčiće. Ostalo što je još? Da baciš kamenčiće, da tavafiš. Ostalo je da tavafiš, znači, to je ne glavni tavaf, hađski tavaf, glavni. Da tavafiš, da, kako se kaže, šta? Dobriješ glavu. Dobri glavu i tada šta Skidaš dolazi skidanje hrama. Međutim ostaješ i dan je na mini. Ovaj sad boravak na mini kod većine u leme vađu obavezan da boraviš. I ostalo ti još dva ili tri dana da budeš. Većinu ljud bivaju dva dana. Tako. Da budi, ostaćeš još dva dana i svaki dan ćeš baciti samo po koliko? Po 21. Znači ideš sad prvo zbacu samo na jednom džemenu, tu sad ćeš jedan, dva, 3 po sedam kamenčića da baciš. I tu ti je ostalo... والحجه بابي صار يدشنا يقول لي الله اكبر صلوا على محمد وعلى انا على الكتاب والسنه وعلى منهج السلف الصالح